מזמור עט, מזמור לאסף. אלוהים, באו גויים בנחלתך, טמאו את היכל קדשך, שמו את ירושלים לאיים. נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים, וסר חסידיך לחייתו ארץ. שפכו דמם כמים, סביבות ירושלים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 כי אכל את יעקב ואת נביהו, השמו. אל תזכור לנו עוונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמך, כי דלונו מאוד. עוזרנו אלוהי אישנו, על דבר כבוד שמך, והצילנו וכפר על חטותינו למעם שמך. למה יאמרו הגויים איה אלוהיהם? ייבדע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך. תבוא לפניך אנקת אסיר כגודל זרועך, הותר בני תמותה. והשב לשכנינו שבעתיים אל חיכם, חרפתם אשר חרפוך אדוני. ואנחנו עמך וצאן מרעיתך, נודה לך לעולם, לדור ודור, נספר תהילתך.